Mark Media Pro, pro, pro, pro, pro, pro dash, Lake Zone hali ya ulizi na usalama ya mkoa wa Kagera kwa kipindi cha mwaka 2017 imeendelea kuimarika Tulinganisha na kipindi kama hicho cha mwaka wa 2016 lipo tatizo bado lipo katika upande wa usalama barabarani hapo eh taa bado hali haijakaa vizuri kama nitakavuaeleza kwa ujumla tukienda kunyole mchanganuo wa makosa wa makosa katika aina nne yako makosa dhidi ya mali dhidi ya binadamu eh, dhidi ya maadili ya jamii na kwa upande wa usalama barabarani tukianzia na yale makosa dhidi ya mali kwa mwaka 2016 tulikuwa na makosa F na mbili. lakini katika kipindi cha mwaka huu wa mwaka na 2017 tumekuwa na makosa na na nane. 1834 hii ni sana upungufu wa makosa kwa 14 Hayo ni yale makosa dhidi ya mali nyang'ani wizi chochote kile ambacho kinaelekea kwamba kinohusiana na mali sasa kwenye makosa dhidi ya binadamu ya kuepuka magwazi na kadhalika yale makosa yote ambayo yanatokee wewe kama binadamu Yale ya kijinai hapa na kwenyewe kwa mwaka wa F2 na kumina. Sita tulikuwa na makosa 1522 mbili. E, kuja kufikia kipindi cha mwaka 2017 na na tukawa na makosa 464 hii ni sana upungufu wa makosa kwa 112 kwa upande wa makosa dhidi ya maadili ya jamii haya ni yale makosa ambayo jamii yanaleta yana, yana usumbufu katika jamii kwa mfano kupatikana na bangi mirungi gongo na yale makosa ambayo kabisa ono katika jamii hayakubaliki haya nayo kumekuwa na ongezeko mwaka 2016 kulikuwa na makosa 1246 na mwaka 1000 na mwaka 2017 tulikuwa na makosa 11377 haya makosa ni sawa na ongezeko la makosa 10 kwa 11% sasa hii kitakwimu isiwasungue sana wala mkaogopa kwamba makosa yameongezeka haya makosa ni yale ambayo yanatokana na kitiada za polisi kwa mfano tunao idadi kubwa ya kuongezeka kwa kukamatwa kwa, kwa kwa watu wanaotumia mirungi mtakumbuka serikali ilikuwa inaendesha operation kubwa kukamata madawa kulevia. ya kulevia tumeendesha misako mbalimbali ya kukamata mapombe haramu ya moshi na kadhalika kwa hiyo hapa e, katika haya makosa dhidi ya maadili ya jamii ile kumi na moja limetokana na zile gitiada za wananchi na polisi ambazo wamefanya katika maeneo yao na kufanikiwa kuyakamata haya makosa. Hata masuala ya kupatikana na silaha na risasi yanangukia katika hili kundi. Maswala kama mfano ya rushwa yanangukia katika hili kundi. Sasa hili ni kubwa ambalo lazima tujivunie nalo kwa sababu kukamata kwa makosa haya kunasaidia kuimarisha usalama katika maeneo yetu. Kwa upande wa ajali sabara barabarani. Kama nilivyosema katika ili eneo bado hatujakaa vizuri, hatukufanya vizuri. Kwa mfano, mwaka wa 2016 tulikuwa na jumla matukio ya ajali 81. Lakini katika mwaka wa 2017 tulikuwa na matukio 96 sawa na ongezeko la 19%. Vyanzo vya hizi ajali tutzielezea baadaye. Lakini katika hizi ajali ajali zilizo sababu vifo ni stini. Kwa hiyo hii idadi imelingana na ile ya mwaka mwaka juzi. Mwaka juzi ilikuwa na idadi ya ajali stini. Yaani ile 2016 na kumna sita. Na huu mwaka FB na 2017 ulio malizika tulikuwa na ajali stini vile vile. Ajali zinaweza zikawa nyingi lakini idadi ya vifo ikapungua. Kwa sababu siyo kila ajali inasababisha kifo. Sisi tunaelewana vizuri sasa watu walio fariki katika hizo ajali kwa mwaka wa 2016 walifariki watu 78 lakini katika mwaka wa 2017 walifariki watu 63 na kwenye upande wa majeruhi mwaka 2016 tulikuwa na watu 130 walijeruhiwa katika hizo ajali Eh, lakini Mungu akasaidia katika huu mwaka wa ulioamalizika wa 2017 wa, wa, wa, walifariki watu 92 tu vyanzo vya hizi ajali walifariki walikuwa I mean walo, walo Mwang, vya hizi ajali nyingi zinatokana na yale makosa ya kibinadamu sio kwamba ni magari mabovu sio kwamba ni barabara mbovu sio kwamba ni hali ya hewa ilikuwa ni mbovu lakini haya ni yale makosa yanayosababishwa na madereva wetu Kuto kutii sheria za usalama barabarani mwendo kasi ulevi haya kwa kiasi kikubwa ndio imesababisha hizi ajali ya ya. tumejitahidi sana lakini eneo hili bado madereva wetu wanaendelea kutupa shida kama watu watu watu 60 kufariki sio jambo la mchezo watu 78 nane, am, amini, watu nane kufariki sio jambo la mchezo watu thelathini kujeruhiwa unajua unapokuwa una umejeruhiwa hapa kuna wengine wamepata na ulemavu wa kudumwa. sasa inakuwa ni shida kwa wale ambao kwanza kwa serikali unakuwa ni mtu ambayo unaishi tu una faida yote kwa familia yako na kadhalika kwa hiyo katika haya maeneo sasa na hii ya ualifu tuna tunaona bado bado bado bado bado ni wenye vyombo mna, mnaokuwa na visemao maeneo mengi ni waandishi mtusaidie wananchi wetu wapate kuelewa hali halisi kama hatutakuwa na, na kujirekebisha katika eneo hili kwa wale wanaotumia vyombo vya moto kwa kweli hali itaendelea kuwa mbaya zaidi tunapoona wananchi wanapoona kwamba gari walilopakia, linakwenda katika hali ambayo sio mwisho wake utakuwa sio mzuri mwendo kasi au dereva anaendesha pombe anaonekana kwamba ameshatumia kilevi Tusingoje, tukaenda kusema baada ajande kutokea aanze kusema nilijua tu hiyo lugha isiwepo sema on the spot muambie awache akikataa tu taarifa mara moja lakini askari wetu wako barabarani toeni taarifa atashughulikiwa mara moja hata ikawa alifanya jana na leo yeye mripoti tu sisi tuendelea kusimamia kwa upande wetu wa wale wanaokuenda mwendo kasi madereva tuendelea kuwapeleka mahakamani bila msamao wote na na kule mahakamani wanatendewa vilivyo lakini mchango mkubwa zaidi wa kumaliza ili tatizo liko kwa wananchi wenyewe. Kwa upande wa uhalifu katika maeneo ya maziwa, bigas tuna vikubwa karibu 4. Hali bado ni ya utulivu, hatukupata tukio lolote la la utekaji wa uvuvi na na uvua samaki yani kwa maana ya waramia ndani ya ziwa, hali imeendelea kuwa shwari katika maeneo hayo. Katika barabara zetu kuu kumbuka kwa pawali tulikuwa na ile makosa ya magari kunyang'a ku, ku, kutekwa njiani wananchi wakanyanywa mali zao hayo na yenyewe yamethibitiwa. tuna tatizo la kesi za mauaji katika mkoa wetu mko mashahidi wilaya ya Mleba ikiongoza lakini tunapoangalia vyanzo vya hizi haya mauaji yanakuwa ni ya kifamilia zaidi ya kifuatiwa na yale ya wananchi kujishukulia sheria mikononi yanatokea magomvi ndani ya nyumba familia zinagombana zinasababisha mauaji tunayo tunazo kesi nyingi ambazo zimeegemea kwenye upande huo bibi anakosa mama anaampiga anamuua hakukusudia lakini ndokesha kesha muua na yote inatokana na ulevi kwa hiyo tu tuwaombe tu, tu, tu viongozi wa maeneo usika viongozi wa dini potipa walipo alipo akemelea swala kwa sababu ni, ni tatizo kubwa liko swala la wananchi kujichukulia sheria mikononi na lenyewe tunaomba lidhibitiwe li, li, li, kwa sababu na lenyewe limechangia katika haya mauaji wilaya ambayo inaongoza kwa na matukio mengi ya makosa yote dhidi ya mali dhidi ya mali ya jamii dhidi ya binadamu wilaya inayongoza ni Bukoba. zote mbili Bukoba na municipality na Bukoba vijijini. chini vizuri wilaya ya Bukoba ambayo ina wilaya mbili. Lakini ya mcho kabisa ni wilaya ya Kerwa. Kwa hiyo wilaya ya Kerwa, wilaya ya Bukoba ina jumla makosa 14887. Mag Media Pro. Lake